«ЛМ». Щодо перших, у них нині купа пропозицій. Гадаю, наш фільм дасть їм поштовх для продовження кар'єри не тільки в межах нашої країни. Доля інших нам невідома. Хоча ми готові були до будь-яких відшкодувань, якби вони захотіли судитися з компанією. Втім, жодного позову поки що немає. Стрічка викликала неабияку дискусію про етичність подібних проєктів хоча для митців завжди важливим був результат, а він є. Переказувати сюжет фільму не має жодного сенсу, поза як, на перший погляд, він мало чим відрізняється від того, що ми нині бачимо на екранах. Двоє співробітників вирушають у відрядження, підбираючи дорогою двох випадкових покутників. Збиваючись у невеличку антисоціальну зграю – вони здійснюють ряд злочинів і вчинків на перший погляд непритаманних жодній нормальній людині. Чого лише варта сцена розстрілу гостей на сільському весіллі? Пограбування сільрадівської каси, в якій знайшлось лише 10 гривень. Зрештою, приєднання до втаємниченої секти і зникнення останнього героя в кратері Всесвітнього океану. Родзинкою цього претензійного екшену є безперечно Майстерно вмонтовані зйомки прихованою камерою, що мають такий шалений вплив на підсвідомість глядачів усього світу. Це більше, ніж закон 25-го кадру. Це відкриття у мистецтві, феномен на межі злочину і геніальності. Фільм «Дорога» провів митців усього світу на поріг нової ери. Що за ним? У наступному номері часопису чекайте на інтерв'ю з оператором і виконавцем ролі в реальному режимі Богданом Харчуком. Не буде цього інтерв'ю. Не буде. Я нікому не дзвонив вже два-три тижні, збрехавши, що їду відпочивати за кордон. Я дійсно їздив. Але ближче. Сів в авто і поїхав тією дорогою, якою їздив кілька років тому. Мені треба було попрощатися з Євою. Дім. Зовні... Він лишився таким самим камінною коробкою, яких багато на будь-якому віддаленому хуторі. Про незвичність помешкання його господарів говорили лише бамбукові завіси на вході і дивно розмальований колодязь. Подвір'ям бігає великий чорний пес із розумними вологими очима. Всередині усе якесь феєричне, ніби потрапляєш у гаїтянську хишку або всередину калейдоскопа, чи входиш у полотно Гогена. Чисті кольори – в загальній гамі – чорні, помаранчеві, зелені, бузкові, геометричні візерунки плетених килимів, оберемки духмяних трав на стінах, мотані ляльки, глиняні глечики, картини, повна еклектика, що на подив не утворює жодної дисгармонії. Вітер коливає бамбукові завіси, і їхня природня ненав'язлива мелодія додає ілюзії потрапляння в інший вимір, де панують тільки кольори і звуки. Всередині просторої зали росте дерево. Воно майже досягає стелі, у якій для розлогої крони вже приготовано вихід у вигляді круглого скляного отвору. Телевізор і радіо відсутні. Проте є музичний центр і величезна кількість шафок, заповнених дисками. Тут завжди лунає музика. Будинок плаває в океані музики. Під музику росте дерево. Музика омиває візерунки на килимах, і вони завжди зберігають яскравий колір. Тут не псуються овочі і не кисне молоко. Я був у цьому місці двічі. Перше, коли вони вирішили тут залишитись. Єва тоді ще не народила, а дім не був таким, яким я побачив його під час цього останнього візиту, коли її життя повністю налагодилось, а моє вщент зруйнувалося. Хоча нині я і приїхав на новому авто з купою подарунків. Коли ми лишили їх на околиці лісу, біля напівзруйнованої хати, яка зараз так мало нагадує ту руїну, я намагався довести, що це божевілля. Проте Єва дивилася на мене якимись новими очима, в яких вже не було давно знайомої мені Єви. Відверто кажучи, я був певен, що ця її примха ненадовго. Тепер, коли я зазнав повного життєвого фіаско і якимось дивом відшукав село, цей дім, то страшенно здивувався, побачивши, що в ньому все гаразд, що в ньому звучить музика, що він існує. За певний відрізок часу мого існування в місті, я неодноразово дізнавався через знайомих, чи не повернулася сєва, звісно, не видаючи таємниці її перебування. І мені казали, що, певно, вона поїхала до свого американця, котрий наполегливо розшукував її рік чи два тому. Отже, я поїхав туди вдруге і в останнє. Я приїхав, коли ні на подвір'ї, ні в будинку нікого не було. Сонце сиділо на краю пофарбований в розкраво-жовтий колір криниці, і на її тлі чітко вимальовувались червоні відбитки дитячих долоней. Я погукав, але до мене повільно підійшов лише пес, надійний сторож, в очах якого світилося попередження». Але звір не гавкав, не метушився, просто пішов за мною в хату, не відступаючи ані на крок. Я розсунув бамбукові завіси, за ними відкрилась панорама простору і зали. Пахло травами й деревами. На дубовому столі біля вікна стояв слоїк із темним медом. Він світився, мов ліхтар, відкидаючи бурштинові відблиски на стіни. Посеред кімнати широчене ліжко, накрите ковдрою, майстерно зробленою з клаптиків тканини. Всередині ліжка, мов, у морі, розкинувши руки, спав хлопчик. Він світився так само, як мед. Світлошкірий, рожевий, порцеляновий, шовковий, золотий, як самитовий, теплий у своїх снах. Малий зворушливо дихав оголеним животиком і зрідка стискав і розтискав пальчики, з крихітними рожевими нігтиками. Шматочок людської плоті. Дивно. Не знаю, скільки часу я простояв у суцільній прострації. Пес незворушно стояв поруч, готовий вчепитися мені в горлянку. Мотор, камера. Ззаду нечутно підходить Єва. Я не обертаюся, але знаю, що це вона. Я не обертаюся, аби подовжити мить нового впізнавання. Певно, тепер вона зовсім інша. Інша вся, а не тільки очі. Але яка? Яка жінка живе в цьому будинку? Чи схожа вона на свого двійника, що метушиться на телевізійних екранах? А ще я не обертаюся тому, що не знаю, які очі будуть у мене. Ми дивимось на малюка. Він єдина точка, на якій схрещені наші погляди, і в них цієї миті немає неправди. Пес відступає на крок і дихає привітно. Впізнав хазяйку, заспокоївся. Я киваю головою на малюка. Він просто розкішний, кажу я. Так, це розкішний, каже вона, а мені незручно і трохи моторошно чути її спокійний голос. «Ти знаєш, – додає вона, – із таким волоссям він народився. Мені досі шкода його стрихти». «Ти знаєш, – каже вона, – він вже говорить. Так-так, він говорить такі цікаві речі. А колодість бачив, – каже вона, – це його робота». «Ти знаєш, – каже вона, – з тої пори, як він з'явився, я зовсім не відчуваю часу, зовсім, ніби ми народилися водночас. Мені ніякого, але я мушу запитати і питаю, де Іван. О, каже вона, він у майстерні, це неподалік. Він збудував ще й майстерню, і так само довкола дерева. Туди до нього приїздять за картинками, і уяви собі, ніхто не знає, що є ще й цей дім, вважають його дивним відлюдником. Але картину купують весь час. Кілька навіть придбали музеї. Вона перелічує музеї, і в мене очі лізуть на лоба. Тепер я розумію, звідки на стінах срібна зброя і новітня техніка в кухонній частині зали.